en fem mai un, un follow? que és una piulada? S'has fet anar Instagram? Tens més amics al Facebook que al carrer? Tots els secrets de les xarxes socials amb Pilar Zúñiga i Alfons Miralles. Alfons Miralles, Pilar bona tarda, benvinguts. Bona, bona tarda. tarda. Se'ns acumular la feina, tu. A lo tonto, lo tonto, se'ns acumular la feina. Què? Què comentem avui, Pilar Diu, pilaceta, què comencem? Pilaceta, sí, sí. Bueno, jo és que estic, estic, estaven aquí els dos aquí discutint, a vegades d'entrar, avui no m'ha tocat a mi, i estic aquí amb raconet, a veure si que no em toqui. No. Que avui no em toqui, que sempre toca de rebre. Bueno, doncs hi ha moltes notícies, no?, aquesta, se aquesta setmana, bueno, aquests dies, perquè entra l'altre dia que va haver, doncs, el congrés de Mobile allà a Barcelona... Mm -hmm. Eh, que Firefox ha presentat també un sistema operatiu nou per mòbils que per fer competència a l'IOS i a l'Android famós de, de Google mm. que n'hi han diverses també companyies telefòniques per cert que ja ha apostat per això. Entre... WhatsApp de pagament pels Android eh, per cert. Això, WhatsApp de pagament per Android que ja era de pagament fa un temps per a iOS mm. o sigui, ja, ja tothom estem a la mateixa altura no? I, I també una de les notícies que van sortir aquests últims dies va ser que, aquí hem parlat moltíssimes vegades del tema del teletraball, de, de què seria molt la dient doncs, per escurçar costos no? i temps perdut i coses per l'estil, fer teletreball eh, i Yahoo, curiosament, la seva nova CEO, va decidir doncs, que seri... tota la gent que feia teletreball tornar cap a casa i bé, perquè segons ells doncs, és el millor per fer treballar en equip o sigui, no sé què penseu, però em sembla que es han de cap enrere sí? jo crec que no, jo crec que aquí hi ha una dicotomia que les empreses han de resoldre, és a dir si volem ser menys individualistes eh, s'ha de viure els equips i els equips s'han de han de conviure junts la gent de l'equip, perquè conviure a distància és tornar-se una mica més individualista, però això és un fenomen de societat, no de noves tecnologies. Mm. No ho sé, eh... Però tu, tu no definies sempre un teletreball. No, penso que s'ha de tenir... S ha, s ha de fer. A veure, es poden fer reunions, n'hi ha mitjans per fer reunions per, per WhatsApp, per Hangouts, si hem trobat mitjans de fer reunions. Sí que és veritat que una reunió de, de vegades cara a cara és, és bona. El que passa és que suposo que torna, és, eh, trobar aquest equilibri entre poder fer feina des de casa en, en certa mesura i també estar a l'oficina, però no ni tot per una banda ni tot per l'altra perquè com diu l'Alfonsi, si estàs a casa tot el, tots els dies de la setmana segurament estàs com una mica alienat tot, jo, no? jo, jo, jo crec que hi han solucions intermitges que s'han de buscar, avui en dia ens veuen molt en els espais de coworking mm -hmm. i moltes grans empreses han acabat contractant espais de coworking perquè la gent vagi allà a treballar i uh, si són tres que viuen en camp i treballen a govern per exemple, perquè doncs tinguin un espai de coworking aquí en camp, aquests tres no? uh -huh. posem un exemple que no pot ser eh, però clar, llavors aquí voldria, que, voldria dir que estan creant cultura d'empresa en aquest espai de coworking. clar la, la cosa, jo no tot ni, ni tot és blanc ni tot és negre no. la, la gamma de grisos és molt gran llavors és, és aquí que s'ha d'anar a buscar la, la, la, la mixitat és a dir, si el treball individual no és bo, perds el conjunt de l'equip i els valors i el valor afegit que et pot donar un equip perquè si agafem el tema d'informàtica, si és un programador que està buscant un problema pel seu costat i a millor el seu company de taula l'ha trobat si no dialoguen perds el temps, i aquest problema val dos vegades. Sí. El primer que la resol, més el segon. El que està clar és totes aquestes coses, més enllà de quina sigui la fórmula màgica en cada context, en cada empresa, en cada moment a, a nivell econòmic, el que és cert és que s'està flexibilitzant molt el món del treball i que això és positiu. És a dir, que siguem capaços de tancar, trencar aquests esquemes mentals, de treballar de 9 a 5 o de... saps què vull dir? Sí, sí, sí. O d'aquelles dues hores al dinar les jornades rígides amb espais tancats on només et amb la gent del teu propi entorn quan ets relaciones està bé que hi hagi altres opcions, que es parli del teletreball cada cop com una opció doncs més vàlida per molta gent que pot viure fora d'Andorra, per exemple. Ja, yeah, però no pot ser un 100% teletraball. No, no, no, no, no estem parlant de la importància de la flexibilització, que no hi hagi un sol model que es pugui adaptar en funció dels moments, de la capacitat de feina, de la, del tipus de feina que s'estigui fent, que es pugui gestionar, per exemple, uns dies a la setmana treballant des de casa en teletreball i després uns altres dies a la setmana treballant en coworking, per exemple, per què no? Trobar una fórmula mixta. O, o anant a l'empresa. Que... O anant a l'empresa. Aquí és un punt de coses. Que parlo com a positiu del fet que es flexibilitzi, que hi hagi altres formes, i que aquestes formes treballen en favor del resultat final, però sobretot de la qualitat de vida de la gent que treballa. Mm -hmm. Ja, però això té que ser una innovació. No pots copiar un sistema màgic, no existeix i quan aquí no dos vegades se'ns ha ah, de copiar. No, aquí hem d'innovar. Cadascú ho ha de fer en funció de les seves necessitats i, i la fórmula correcta mm, és difícil de trobar. Mm -hmm. El que té la qüestió, el que passa és que curiosament quan penses en empreses de Silicon Valley, se Pensar sempre en sistemes doncs, això molt moderns, mm -hmm. de treball a distància, que facilitats per treballar com a autobusos amb wifi perquè els trajectes siguin més productius i coses per l'estil. I clar, sobte que trobis una empresa com Yahoo doncs, que faci dos, tres, quatre passos enrere i digui a partir d'ara, que per cert, tothom està cridat a tornar a les oficines a partir del lluny, eh, tornar a l'oficina. I la frase que, va que, que utilitza la seva CEO la seva directora eh, general, bueno, eh, gerent, sí, sí. seria que ells pretenen que la gent senti l'energia i emoció de, treballa, de treballar en equip, que, que sona una mica així, és com de secta quasi bé, perquè sona una mica estrany, no? Mm, però... No, que està bé, que està bé, però, però que eh, justament aquesta filosofia presencial de ser quan està demostrat que n'hi ha molts espais buits de temps no productius, sobretot a Espanya, per exemple, és un exemple, no?, de, de, de filosofia presencial, que uh -huh. no és productiva ser-hi de 9 a 7 de la tarda tot el dia, sempre hi ha moments que te'n vas a un cafè, que t'atures a fer no sé què, perquè bueno, és necessari no? ja. però és que, clar, això també ens mirem ara amb la mentalitat i amb el tipus d'organització que tenim aquí, quan mires una organització a la Google, uh -huh. on el restaurant d'empresa està obert 24 hores sobre 24 uh -huh. és gratuït per tots els empleats hi han espais de joc a dins mateix de l'empresa uh -huh. hi han espais de lectura, espais de lleure espais de tele eh, una sèrie de coses que ja està orientat així és a dir el, el, potser el treball és presencial però no és un treball de 8 hores davant d'una pantalla ningú produeix 8 hores davant d'una pantalla uh -huh. no ens podem enganyar eh, però la gent pues, si convé pues, se'n va a la cafeteria es fot un gelat després anirà a jugar a pilot a fora o a tennis, aquestes empreses ja tenen una organització normalment que és diferent i el, el temps i la productivitat de la gent no es mesura per passar vuit hores a l'oficina oh, no. i, i els, els directius no busquen que passis vuit hores busquen a que ni passis 12 setze oh, o divuit <ríe> o vint-i-quatre sí, sí, sí. si poden eh? sí, sí. però la productivitat es mesura en funció dels projectes que t'han donat i que uh -huh. tu has realitzat si estàs a temps o si estàs fora de temps clar, objectius però objectius va, doncs, aquí, clar, aquí tenim que canviar la mentalitat nostra hi ha molts empresaris d'aquí al país uh -huh. potser n'hi ha d'altres que ja no que ja estan acostumats a això i, i passar pues, amb, una, amb una sèrie per objectius uh -huh. Estic d'acord La qüestió és que en, sembla ser sembla ser, que Yahoo tenia un problema en, en, o ells consideren que com que han anat baixant amb els anys en, han anat per, per davant Google i d'altres companyies doncs, que la, necessiten doncs, una revifada Tenien la gent allà i fent, i fent treball en equip no? han de crear pinya han de crear empresa. I, i a més a més que el tema de, de teletraball no el tenien gaire bé controlat no, no, no hi havia una dinàmica concreta, no estava gaire bé regulat mm. i suposo que però bueno, han passat a aquest canvi de filosofia que ja veurem què, què tal va Novetats, per aquells que es pensen que portant un iPhone 5, estan a l'última que aprofitin els dies que els hi queden perquè entre el juny i la es presenta a l'iPhone 5S Home com Més prim, més lleuger, amb vuit colors. Bueno, i... Eh... I fa música? Segur, segur. I que tindrà no sé què reconeixedor d'empremptes de, de digitals, i que tindrà Va. un flaix de llum i llum freda en tot... funció de la situació. T Tornem a estar... T -t ten, Tornem a estar en els problemes de... Si tens i més de necessites treure periòdicament... Nous productes. Nous productes. Per què? Pues perquè? què? perquè la investigació val tant, que tu tens que anar rosa traient al mercat. Com? Okay això, els que estem en el món de l'informàtica informàtica ho hem viscut des de fa molts anys mm. als ja, principis, els ordenadors valien, duraven 3 anys eh, després cada 2 anys em ja en van començar a sortir, cada any cada 6 mesos, cada 3 i ara és gairebé cada mes hi ha gent que anuncia coses sí. i aquí passa el mateix a Apple bueno, mm. doncs és... Eh, han de fer que els usuaris canvin i que l'iPhone sigui un producte de consum gamma blanca quasi. Mm. Sí, sí. A més a més és molt, és molt segur, perquè estava mirant ara, que, és, que treguin l'iPad mini 2. Mm. Sí, a l'abril. Sí, a l'abril. Sí, ja ho tens. Ja hi ja està al fons? Ves mirant? No, no, no. no, no. Però clar... Ja l'estic com... picant. Eh? No, no, no, a mi no, però els que sou feroxes, amants de la tecnologia i de portar l'últim telèfon a la moda o vostra butxaca, i en conec uns quants Ah, nosaltres no. Nostre cas? No. no? No, perquè són pobres que si no sé sí què li ho diríem però, no. però no li portem pues aquest, pel motiu que sigui ja, ja bueno, que perquè toca. és més ràpid va més ràpid i... La pilaceta és d'aquelles persones que m'agrada estar a l'última page ah, sí, està sempre a l última, és d'aquelles que quan hi ha una actualització del que sigui, espera que surtin tots els errors abans de descarregar-se exacte, ja el coneixell d'indes sí, la resta té un marit que és informàtic sí, clar, és que al final dius als beta els betatesters els betatesters betatesters que som els pringats que actualitzem a la primera no, els beta que sí. no em funciona Google Maps no em funciona no, sé no, no, no, jo m'espero quan ja estigui solventat i ja han sortit tots els, els parxers llavors hi instal·lo Bueno, això són tàctiques a vegades des, des, d'esperar el primer o el segon d'actualització. No... Mm. Eh, Clar, no, però tu saps... Però d'altres que, que esperem molt més. Que quan surt un, una nova versió, per exemple, d'Aios... Està tothom, com boig, baixant se instal·lant-se-la. Alguns, alguns. No, no, no, no moltíssima he, gent. Els que els hi ja ha agradat a la PAX. A la PAX, més dels que penses, i més quan estàs ja introduït a les xarxes socials que veus que tota la resta s'ho està instal·lant, dius, oh, que no seré menys, jo també faig. No, no, jo, jo m'espero. Mira, s'ha de ser early doctor, però en altres coses estem aprenent i ampliant el vocabulari early adopter, beta testers les, paraules, les dues primeres paraules que estem aprenent avui sí, sí, a si et diuen beta testers eh? no t'emprenyis, ets un conillet d'índies no? sí, però encara hi ha alfa testers sí, és, hi ha alfa testers ah, però alfa testers no és et, no un conillet d'índies vol dir que estàs prou en, en embrancat com per tenir sí. accés a una informació pri privilegiada, no? exacte, no, certa no està oberta sí, encara a, a vegades, és quan et veig un si... prototip sí, però a vegades, la prova aquest prototip, hi ha gent que l'adopta pel treball del dia a dia i de tant en tant hi ha algun mastegot que es perd. <ríe> doncs això és que no tens assumit que ets un alfa un alfatèster. No, no, no, no. Però l'alfatèster no, no té la connotació negativa que tenen els betatèsters. Exacte. Perquè l'alfatèster és com... Jo estat un dels escollits. És, és com quan tu arribis aquí tan content dient tinc una aplicació, no, ja us enviaré una invitació. Això és un alfatester. <ríe> <ríe> que sí, que ens fan entèpes dient... Va per aquí, va per aquí, sí. si no tens accés, t'he de convidar. Aleshores, ah. ets un alfatester. <ríe> Bé, bueno. clar. Sí, sí. I el betatester ets el pringadet que prova i va descobrir tots els errors. Exacte. Clar, el, que sí, clar. Ha... Sí, senyora. Bé. Bueno. Per cert, parlant de Google, ràpid, ràpid, hi diverses notícies de Google que últimament s'estan movent moltíssim. Mm. Eh, ja podem veure interiors d'edificis a Google Maps a Espanya eh, esperem que l'Andorra arribi d'intre poc que també uh -huh. sabeu que fa poc van estar aquí gravant per gravar les, les pistes d'esquí que sortiran també a Google Maps uh -huh. això que vol dir? Doncs que ha diferents tipus d'edificis de, tipus aeroports, centres comercials, hospitals et eh, marcarà eh, les aplicacions mò mòbils uh -huh. et marcarà exactament en quina part de l'edifici estàs per sí, si és un lloc molt gran, perquè no et perdis. O sigui, mira, en un aeroport està bé, la veritat. És una bona solució, quan estàs perdut i no saps prou bé. Sí, en una botiga petita de barri, doncs... Potser brava. no, I però bueno... estàs a la porta de la botiga, sí. Ja <laughs> Sí, sí sí sí Ara mateix està disponible a alguns països d'Europa de, i als Estats Units, eh, per exemple, a Espanya, eh, com, com deia, està a aeroports, a centres comercials, museus i universitats i tal i a França quasi bé hi ha també el mateix. n eh, ha algun minorista eh, per serudeus eh, com Monoprix, per exemple bueno, monopri i museus sí però pilar Monoprix aquí els veiem amb botigues petitetes però a vegades hi ha monopris a França que són tan grans sí, com un amunt però aquí posa, a la llista de Google Oficial posa minoristes, jo dic que posen minoristes a doncs sí, clar mm. Mm. què més? havíem de parlar del Chaves, primera, molt virtual jo estava ja recordant pel Twitter dient què passarà amb el Twitter del, del negoci Chaves bueno, què passarà doncs, no ho sé, què pot passar mm. l'haurien de, de donar de baixa, no? Potser? O, o no ho sé? No us hem dit a parlar d'aquesta nova aplicació... No que tuiteja per tu després de mort Ai, sí, quina... Tangonieta, eh? Sí, molt tangonieta No, no, però no ens no estem inventant, eh? Això és real Resulta que hi ha una nova aplicació per Twitter que agafa els teus paràmetres de les coses que t'agraden en funció del que has estat tuitejant durant tota la teva vida bueno, els últims anys perquè tampoc hi ha tants anys al Twitter del que has estat tuitejant de quins són els teus... no? I les aficions sí, Exactament I els teus links preferits i et fa tuits Encara que estiguis mort Ai... Mira, està bé. Jo només he dir, ai, és que no, no sabria dir-te una altra cosa. Mm? No, no, no, em molta... Jo preferiria que es tanqui tot. No... Bueno, hi, hi ha serveis que també et permeten sí. que et tanquin tot. Sí, exacte. Bueno, vam parlar fa moltíssim, fa moltíssim temps, temps, vam sí. parlar d'aquests tipus de serveis, clar que ara han sortit de nous, que, que donen de, de, de baixa de totes les xarxes socials mm -hmm. que poden localitzar i que estiguin relacionades més o menys amb tu de fet el que et recomanen els teus advocats normalment quan estan una mica ficats en el tema és que quan fas testament deixis algun tipus de, de clàusula o de paper o no sé quina seria la fórmula exacta no, a nivell tècnic on s'especificen totes les teves contrasenyes de els mm -hmm. teus comptes de correu, Twitter, Facebook, tal allò, per tal que els teus familiars puguin donar-te de baixa amb una certa facilitat. Mm -hmm. Bueno, però clar, els contrasenyes sí, el les, les, les, les vas canviant i si passa com l'Evernot, que es fa ja com va passar la setmana sí. passada, oh, i i tens i que canviar tot arreu sí. i, I, i el teu paper ja... Ara, tota raó. la vida. El teu paper ja ha quedat Deu obsolet. Jo ara penso que si de passar tot, hauria d'escriure un, un llibre, per això. Perquè entre usuaris, em sembla que donarà per, per un llibre sencer. I després Però que, el bueno. que el tingui, aquest llibre. Sí. Aquest és sota clau. Que bo, que bo el Joan Marc. Diu, jo m'imagino Chávez piolant des de la tomba. Aquí hué li azufre. <laughs> que bo. <laughs> Molt fia, avui està el Joan Marc. La veritat és que sí. Sí, sí. La, i, I la veritat és que n'hi han hagut moltes persones que s'han eh, pronunciat a les xarxes en respecte a aquesta mort entre elles les filles de, del propi Chávez mm. és molt curiós una, una de les filles ja es despedia d'ell mitjançant en Twitter bueno, sí. i el cap de l'oposició va fer També. les convolències a través del Twitter mm -hmm. i fins i tot es va arribar ahir es va saber abans en el Twitter que va sortir en els telenotícies de tot el món Però, és fet, a dir... Twitter avui ja és més ràpid que, que la informació a la teu... convencional sí. fins i tot que la CNN sí sí Bé, bueno, la CNN, clar... Si en el moment sofre. en què els protagonistes de la notícia tenen accés a Twitter, clar, t'estalvis un filtre. Clar. Per les coses bones i per les dolentes, eh? Mm -hmm. Sí, sí, sí. T'estalvis sí. un filtre. També corres el risc que et diguin que Xavier s'ha mort tres setmanes abans que es mori, pobre. Bueno, ja sabeu que... Han que no sabia passa. Moltes vegades morts que, que no, no han passat. Clar, és el no, risc però... del Twitter. Ah, ahir, si t'ho diu havia... la CNN ja saps que és veritat. Hi, havia... hi ha molts rumors de que, que potser feia algun algunes hores, ho deixarem així que s'havia mort abans de que ho anunciessin mm. podies ser ja? per temes de successió ho van anunciar quan ho van anunciar bueno, entrem ja en de la dinàmica de no? que les, la política de passadissos bueno, sabem que hi ha hagut molts famosos de tots els bàndols que els han mantingut allà en vida fins que han resolt el tema no? mm. i sense anar tan lluny no, els nostres veïns espanyols ni van tindre un dictador així, no segons sé, dies no? sí. Déu-n'hi-dó mm -hmm bé, perquè no hi havia Twitter. Tampoc Que s'hagués s'hies sapigut, el tenien allà a l'infermeria de la Zarzuela, no? Tu creus sí, que no s'hagués sabut abans? Moltes coses no s'hagues sin sabut a gangs, o s'haguessin fet abans. Jo, jo depèn, si, si tu vols que les coses, s'apien, saben. Si no vols, Ho pots fer de tal manera, que el tens en una habitació i no el tens en un hospital i no sé què no sé quants i allà no surt. Sí, això és que és veritat. Pues ja està i si tens personal um, um, no? um, un acord de confidencialitat segurament costarà bastant, però bueno que acabaria sortint molt abans que, que en aquell moment segur seguríssim seguríssim Avui en dia corra, va bastant de pressa la informació en aquest sentit, però avui mm. perdonem com deies. Costa més confirmar-la a vegades o costa més aturar el, les falses informacions? Sí, aquest matí per això he vist un tweet que l'atribuïen al Chaves, que el va fer l'any passat, i us «Estoy esperando fideo. Oh. però és un Twitter real que existeix en el compte del Chávez del Twitter i que alguns han repiulat ah, han repiulat ara aprofitant l'ocasió l'ocasió. sembla entida la gent en sentit de l'humor que de qualsevol cosa en treu en punta oh, sí. és, és increïble però imagina, has fet un tuit tonto perquè estaves potser en una habitació esperant el Fideu i estic esperant el Fideu bueno, doncs... com, com això que ens ha dit el Joan Marc, no? de que aquí huele a Zufré ja, ah. ja. aquest el va fer el Chávez sí, sí, sí mm. no, bueno, i aquí huele a Zufré també va dir el Chávez no? Ja. Sí, sí clar no, no estem Ho vaig dir sí, a va ja, va ja ja la tele de fet, sí. havia sortit a, a, a les Nacions Unides em sembla una xerrada Sí, sí, sí, sí, sí. sí. O sigui que, que estem parlant de frases reals no estem ja. parlant de res inventat sí, sí. Alguna cosa més abans d'acabar que em de destacar beta testers sí, bueno, hi havia una qüestió que, que l'Alfons podia comentar sobre el tema de les aplicacions connectades sí, que bueno, hem de ser molt vigilants perquè avui en dia les aplicacions connectades són forats de seguretat a la teva informació personal i tu quan connectes, per exemple, dius que a l'Instagram vols accedir amb el teu compte Facebook, de fet acabes de passar a Instagram totes les teves dades que tens al Facebook, les, mm. les escoles on t'han anat, els amics que tens i fins i tot l'accés per Instagram de publicar el teu mur. Uh -huh. I això, per exemple, és un perill. Depèn de què ho dones, doncs, eh, pots jugar-te Instagram i Facebook. Avui en dia sabem tots que és la mateixa empresa. Uh -huh. Però podria ser que entre el ThinkLink i, i Facebook o el ThinkLink i Twitter uh -huh. o el Vine i Twitter... Bueno, viene Twitter, ara són el, el, el mateix Però, però sí. entre diferents empreses Poguessis donar els que accedeixen Per exemple el Pinterest amb el seu compte Twitter o amb el seu compte Facebook Estan donant les dades del Twitter i del Facebook A Pinterest Cert. I tu no saps quins us en poden fer Aquesta gent uh -huh. és dir, Estàs obrint un forat de seguretat En la teva difusió de les dades personals I s'ha de vigilar Almenys se n'ha de ser conscient sí, Tu pots el que vulguis però almenys sàpigues Que és el que estàs fent Clarament a vegades per utilitzar certs serveis no tens solució que només fer el que ells et demanen però bueno mm. Mm, també és lleig, mm. lleig. sí perquè lleig. quan surt aquesta frase típica en l'aplicació tal pot publicar en el teu nom i no, a mi no mai m'ha agradat gens ni mica eh? Diu, jo... atenció sobretot a les aplicacions promocionals de Facebook mm -hmm. sí, jo, jo recomanaria molt que la gent doncs posa... <coughs> Ah, Alfonso, és que estic rebent un Twitter que t'agradarà Jo con lo que le gusta hablar y el protagonismo Alfonso, le pega a hacer un Heyshake vestido de calimero Toca amb els webs, Pilacete, i ningú és perfecte Ah, el nostre amic José Nevalo és es que no hi ha com tenir seguidors a la xarxa, és fantàstic. Sí, bueno, cap, cap problema. Un abrazo, José, des d'aquí. Cuídate sí. mucho. Golfo adicto, no? Ver, no, no sé si tos es otra cosa. Harlem Sheik, que per cert, n'hi ha en Harlem andorra Aquí a Andorra. A eh, Caldean he vist un jo dels sí, sí. que el com, i n'hi ha més, eh? N'hi ha, més, ha, ha més. més, a pistes d'esquí, que Déu vam mira. parlar l'altre dia. Síndrome de, de, mira, de la viralitat, Quins... que ens arriba també aquí. Aquí ah, no hi ha fronteres. Això és bo? Això és bo. Sí, aquest virus, sí. D'altres de bella... no no la can. música és molt lletja però bueno, pues esperem que hi arribi una altra de moment arribem al final del nostre temps ens acomiadem feta al Fons Miralles adeu faràs un sant d'aquests?? d'aquest? Sí? no, no ho no, no. no té previst no m'agrada la música aquesta <laughs> <laughs> deixem aquí, tornem demà dos quarts de dues bona tarda et de pírit